Nézzük ki a Bibliádat a Mózes első könyvének a hetedik fejezeténél, és meg fogjuk nézni ma az özemvizet. Igazából uh, van egy téma, amit itt szeretnék majd kiragadni belőle, és inkább majd erről, erről beszélni. Ugye azt láttuk, hogy a, hogy a Föld megtelt gonoszsággal és azt olvastuk a hatodik fejezetben, hogy az ember szívének minden szándéka a szüntelenül gonosz. És ezért Isten azt mondta, hogy meg fogja ítélni ezt a földet, és ugye vízözön által át fogja pusztítani. Noé-nak egy bárkát kellett építenie, és ez a bárka volt az, ami majd ugye megmenti az ő életét, és az ő családjának az életét. Noéről azt látjuk, hogy Isten igaznak, Fogadta őt el, és azt a zsidók levelében látjuk a 11. rész 7. versében, hogy ugyanúgy, mint mindenki más az égében, Lóé az igazságát, Lóé a hit által kapja. A zsidók 11. hétben ezt látjuk, hogy hit által kapott kielentést Lóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatóak. És Isten félve és tisztelve készítette el a bárkát népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és e való igazság örökösévé lett. E hitből való igazság örökösévé lett. Tehát látjuk, hogy Noé is egy olyan ember volt, aki, aki hitben járt, aki hitből élt. És, és de nem azért fogadta el őt igaznak, mert Noé külön volt, jobb volt, vagy bármilyen cselekedete volt, hanem azért, mert Noé hit, hitt Istennek, hit Isten igények, Isten szavának. És, és ezért Noé megmenekül. És ma erről szeretnék beszélni igazából a, egy picikét. A, a, a, ezt, hogy elfogadjuk azt, hogy Isten erre hív minket, hogy hitből van a mi megváltásunk, a mi üdvösségünk. És nézzük meg ebben ezen a történeten keresztül ezt. A hetedik fejezetet felolvasom most egészével. Akkor ezt mondta az úr menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged láttalak igaznak ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tényeket töltják, hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön mert hét nap múlva, 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsájtok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé meg is tett mindent úgy, ahogyan az úr parancsolta neki. Noé 600 éves volt, amikor özönvíz a földön. Bement tehát Noé fiával, feleségével, és fiának feleségeivel a bárkába az özönvíz előtt. A tisztátok közül, de a nem tisztátok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászok közül is. Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába, hím és nőstén, ahogyan megparancsolta az Isten noé -nak. A hetedik napon özönvíz lett a földön. Noé életének 600. évében, a második hónap, 17-én, fölfakadt ezen a napon a nagy mélység, minden forrása, és megnyittak az ég csatornái. 40 nap és 40 éjjel esett az eső a földre. Még azon a napon bement Noé és Noé fiai, Sém, Hám és Jáfet, Noé felesége és fiaének három felesége a bárkába. És velük együtt mindenfajta élőlény, mindenféle állat és mindenféle csúszomászó, amely csak csúszik-mászik a földön, mindenfajta repteső állat, a madarak és szárnyosok. Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába, mindenféle élőlényből, hím és nőstény mente minden élőből. Bementek, ahogyan az Isten parancsolta, az úr pedig bezárt a nové után az ajtót. Amikor már 40 napja tartott az özönvíz a Földön annyira megnövekedett a víz, hogy elmírta a bárkát, és a föl és fölemelkedett a Földről. A víz egyre árat és növekedett a Földön, úgy, hogy a bárka a víz színé, színén húszott. A víz egyre erősebben áratt a Földön, és elbújtotta a legmagasabb hegyeket, és. Az ég alatt. Sőt, 15 könyök nyit áradt a víz azután, hogy elborította a hegyeket. Elpusztult minden test, amely a földön mozgott. Madár, állat és vad. Földön nyüzsgő minden féreg és minden ember. Minden meghalt, aminek az órában életlehelete volt, ami a száraz földön élt. Eltörölt Isten minden élőt, amely a föld színén volt. Embert és állatot csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről. Csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. A vízözön 150 napig áradt a földön. Nem nagyon fogunk belemenni ilyen tudományos részletekbe, majd azért egy kicsit a következő órán, de csak annyi, hogy a hatalmas változását bebiztos benne az után lévő a földön, és valószínűleg, hogy ez maga ez a vízözön nagyon sok mindent megváltoztatott. Ugye ezelőtt soha nem volt eső, azóta, azóta van eső. Tehát valószínűleg talán, hogy ez a vízbúra, vagy valamiféle réteg, ami volt a víz felett, ami megóvta a földet mindenféle károsugárzásoktól. Tehát ez az, ami talán a földre zúdult. És ugye azt olvasuk, hogy a földből is különböző helyekről valószínűleg föl fakadtak a vizek, és, és ugye ez az, ami beborította a földet. Minden bizonnyal akkor, akkoriban a földnek egész más volt a felszíne. Azt tartják, hogy sokkal tehát simább volt, tehát nem voltak ekkor a hegyek, és valószínűleg, hogy az özönvíz után emelkedhettek ilyen magasra ezek a hegyek, és ugye ebből én most ami arra gondolunk, hogy hú, hát hogyan. Hogyan lephette el ez a víz mondjuk a hatalmas hegyeket, mondjuk a himoláját? Ugye minden bizonyal akkor nem voltak még ilyen magas hegyek, hanem, hanem sokkal alacsonyabbak lettek, és ezután a, a vízöm miatt után alakultak ki. Hogyha nézz, utána nézz el különböző régészeti dolgoknak, akár Magyarországon is igaz, víz hegyekbe, és olyan dolgokat, olyan leleteket tudsz. Találni, ami, ami azt mondja, hogy hát ezek tengeri állatoknak a csontvázat csontjai, hogyan lehetséges ez. És mindez magyarázatot adhat arra, hogy igen, egykor volt egy özönvíz, és, és ezért lehetnek olyan csontok, olyan leletek különböző helyeken, ahol mondjuk Magyarország, ahol ugye nagyon távol vannak a tengerek. Tehát valószínűleg, hogy ez itt nagyon sok mindent megváltoztatott, és és így alakulhatott Peszki. De ami a legfontosabb ebből, ebből a részből, amit szeretném, hogy lássuk meg, ugye az, amit itt már felolvastam, hogy Noé és az ő egész családja, az ő hitük miatt melekül meg. Elmondta pontosan Noénak, hogy mi az ő terve, hogy mit fog tenni ezzel a földdel, és... Azt is elmondta Noé-nak, hogy mi a módja annak, hogy ők megmeneküljenek. Építs egy bárkát, pontosan megmondta is, hogy milyen bárka legyen, mit kell tenned, mindent megadott, menj be ebbe a bárkába, és akkor meg fogsz menekülni. És azt is olvassuk, hogy Noé mindent úgy tett, ahogyan azt Isten meghagyta neki. Noé nem készítette kisebbre ezt a bárkát, nem készítette nagyobbre ezt a bárkát, nem tett rá több vagy kevesebb ablakot, nem tett rá kevesebb vagy több szurkot. Mindent úgy tett Noé, ahogy Isten meghagyta neki. Olyan volt ez a páka, ahogy Isten megadta a tervajzában. És Noé-nak a megmenekülése egy előképe annak, ahogy mi megmenekülhetünk. Noé megmenekülése egy előképe annak, ahogy ma Ma az ember megmenekülhet, hogy üdvösségre juthat. No én megmenekült az eljövendő ítélettől. És mi is, az ember is, van megmenekülhet az eljövendő ítélettől. Isten azt mondta, meg fogom ítélni ezt a földet. És özönvizet bocsájtok rá. És megtörtént. És ma is tudjuk azt, hogy Isten meg fogja ítélni majd ezt a földet. Nem özönviz által, hanem Isten eljön és meg fogja ítélni. Jézus eljön majd az ő végéért, és magával ragadja őket, és meg fog történni az ítélet ez fölött a föld fölött. És ez a föld, ez meg fog semmisülni, ez el fog pusztulni. Isten megítéli. És mindazok, akik nem hisznek ő benne, azok el fognak veszni de megláthatjuk ebből a történetből azt, hogy hogyan is menekülhetünk mi meg. Fontos, hogy Noé nem tudott volna másképp megmenekülni, ha nem jön Istentől ez az utasítás, vagy nem jön Istentől ez a, ez a, ez a, ez a látás. Hogy mi az, amit tennie kell. No nem, én nem lehetett egy új ötlete, nem kreálhatott egy ötletet, hogy hogyan is tudok megmenekülni. Hogyan is tudom megmenteni, hogy ezeket az állatokat, a családomat, stb. stb. No rá kellett magát bíznia Isten tervére, Isten ötletére, Isten vezetésére. Nem mondhatta azt, hogy van egy jobb ötletem, van egy jobb tervem hanem teljesen rá kellett magát bízni erre, erre az útra. És ez ugyanúgy igaz a mi életünkre is. Isten adott a, az embernek egy menekülési útat, egy menekülési útvonalat, egy lehetőséget, hogy hogyan tudna megmenekülni. És azon kívül nincs más. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak én általam. János Evangélium a 14. rész 6. verse. Nem mondhatjuk azt, hogy van. Nem mondhatjuk azt ugyanúgy, ahogy Noé sem tette, hogy Uram, jó, jó, ez az ötlet nagyszerű tényleg, de mondjuk egyszerűbb lenne, ha felmennénk egy magas hegyre. Nem? Nem szólunk senkinek, meg, megfogadom, titoktartási kötelezettséget írok alá. Abszolút kisdobos, úttörő, cserkész, becsület, minden szóra azt mondom, hogy nem szólok, fölmegyünk egy magas hegyre, aztán több kész mindenkinek vége. Vagy mondjuk, mi lenne, hogyha ne egy hajót építenénk, építsünk egy tornyot. És akkor majd oda felszaladunk. Noé-nak rá kellett magát bízni erre a terve. Nekünk éppen ugyanúgy. Az égében azt látjuk, hogy Jézus az út. Jézus az igazság. Hogy senki nem mehet az atyánhoz, csak is Jézuson keresztül. Nem mondhatjuk azt, hogy jó ötlet ez a Jézus. Tényleg. Tényleg olyan jó ki van ezt a lába, uram, hogy hiszünk benne. De, de nincs de. Azt látjuk, hogy nincs de, az égében nincs de. Ha elég lenne más, vagy ha lenne egy másik megoldás, akkor Isten azt adta volna. De azt látjuk, hogy nincsen. Jézus nagyon egyértelműen kifejezi ezt. Ez igen, nagyon egyértelműen megmutatja azt, hogy nincs. Hogy csak egyedül ő. És nincs más út a megmeneküléshez. Ha lenne, akkor Isten miért adta volna oda az ő fiát? Akkor miért erről szólna az evangélium? Már tudod, Isten kicsit olyan felületes volt ezzel a kapcsolatban. Nem jutott, neki el, nem jutott neki eszébe az a B vagy az a C terv. És lett volna, csak valahogy így elsiklott felette. Te gondolod, hogy Isten odaadta volna az ő fiát, hogyha lett volna egy más megoldás, arra, hogy az ember megmeneküljön, hogy az embernek üzvössége legyen. Gondolod, hogy ő odaadta volna a legdrágábbat, az egyetlen egyét, ha lett volna, ha lenne valami másik hút. Ez az egy volt, és Isten ezt odaadta, azért, hogy az embert megmentse. És mi nem állhatunk oda. Az ember nem mondhatja azt, hogy uram, nekem van egy jó ötletem. Hogy néz uram, jó, ez a Jézus dolog, tényleg is olyan szép dolog, hogy ő meghalt értünk. De mi lenne, ha én építenék egy másik utat? Mi lenne, hogyha én kitaláltam egy másikat? És ez, szerintem ez működhetne. Építek egy másikat. Mi lett volna, ha Noé ezt mondja Istenek? Uram, szerintem nem kell ekkora bárka. Mirek ez a sok állat? <gül> Minek ennyi munka? Menjünk egy magas hegyre. Nem, ez kellett, erre volt szükség. Nem volt más lehetőség, nem volt egy másik út. És tudod, nekem nagyon tetszik az, hogy Dániel megy Istenhez, és van egy ilyen bűnvalló, vagy egy ilyen megváló imája a népe felé, vagy a, a népe nevében. És nagyon tetszik nekem ez az igeves mert azt mondja a Dániel 97-ben, hogy tiéd, Uram, az igazság, miénk pedig az orcánk pirulása. Ez a károli fordítás. Az új fordítás ezt mondja, hogy neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. És annyira szeretem ezt, annyira szeretem ezt az igjeveset, hogy, hogy Dániel ezt mondja, és, hogy, hogy Istennek van igaza. Hogy nekünk, nekünk nincsenek jó érveink, nekünk nincsenek jó ötleteink. Hogy tényleg a mi részünk az, hogy szégyenkezünk, hogy így elpirulunk. És hogy mondd, mit kell tennem. Hogy mondd mi a te akaratod, vagy mi a te tervet. Mert én nekem nincsen. És minden én igazságom, és minden én ötletem, és tervem, az nem elég, az nem elegendő. Mivel megyünk, hogy mivel mész Isten elé? Milyen ötleteid vannak a, a bűneid bocsánatára, a megmenekülésre? Uram, ma ezt tettem, uram, azt tettem. Nincs más út. Csak egyedül ez az, egyedül a hit útja. Egyedül az, hogy hiszünk Jézusban. Nem hozhatunk, nem találhatunk más. És azt is látjuk itt Noé történetében, hogy Noé maradéktalanul megtett minden. Itt nagyon sokszor, és sokféleképpen le van írva: megépíti, bemegy, bemegysz az állatokat, bemennek az állatok. Noi mindent ugyanúgy tett, ahogy Isten megmondta neki, megparancsolta neki. A bárka csak akkor védte meg az életét, akkor mentette meg őt, ha azt úgy tette, ahogy Isten mondta. Én nem vagyok mérnök. Nem értek hozzá, de biztos vannak olyan emberek, akik ehhez értenek. És biztos vagyok benne, hogy Noénak nak centiről centire pontosan úgy kellett megépíteni ezt a bárkát, ahogy Isten mondta. Akkorára, olyanra, amire Isten mondta. Azért, hogy megfeleljem mindenféle biztonsági előírásoknak, megfeleljem mindenféle törvénynek, mármint fizikai törvénynek, hogy ne, ne süllyedjen el, ne boruljon fel, Sb többi, stb. Úgy kellett megépíteni, azt Isten mondta. És Ist... Noé nem hagyhatta figyelmen kívül Isten utasítását. Mert különben csak én kusztókapitány lett volna, csak elsüllyedtek volna. Noé nem dönthetett a saját belátása szerint. O, Jura, van egy jó ötletem! Húzzunk rá még egy emeletet, hogy nem tudom, csináljunk ott majd valami fettet pályás nem tudom, majd valami kis sportfáját, hogy eddig tudjuk ott edzeni. Vagy különjük a egy medence, ahol tudjunk majd fürödni. Vagy valamit, valamit csináljunk még. És úgy kellett megépítenie, ahogy Isten mondta neki. Úgy, úgy kellett annak kinézni hogy ahogy Isten megmondta. Nem mondhatta azt, hogy Tudod, mi az? Nem mondhatta azt, hogy. hát azt mondta hogy Isten, mondjuk hogy kívülről-belülről belül, be kéne szurkozni, ezt de. Ah, belülről egy kicsit, így. belül, belül egy kicsit olyan téletes lesz. Tudod? Mindent meg kellett úgy tenni. Mert különben nem menti meg az ő életét. Ugye ja, akkor még no, én nem tudtam mi az, hogy eső. Mi az eső? Mi az, hogy eső? Hát, föntre nem kell bekenni, tudom. Még alulról, megdédió, na, majd jönne víz, de föntre nem kell. Ja, milyen, milyen érdekes ez látod, hogy no, én sok mindent nem értett. Sok mindent nem, nem tudott. És hosszú éveken keresztül dolgozott ezen. De mindent úgy tett, hogy Isten szavát hallotta, és azt pontosan betartotta. És tudod, ugyanúgy igaz ez a mi életünkre is. Például, hogyan lesz békességünk? Hogyan lesz az a békességünk, ami minden értelmet halad? Ott vannak rajtunk a terheink, ott, ott van a kudarcunk, a bűnünk, és ahogy elrontottunk dolgokat, ott van bennünk ez a háborúság, ott van benned a zaklatottság, és hogy lesz békénk? Mit kell? Akkor elkezdek majd valamit tenni. Vagy tesszük azt, amit az ige mond, amit az igéből hallunk. Azt mondja Pál a római levélben, 5. 5. rész első két verse. Megigazolván azért hit által békességünk van Istennel, ami urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is, hitben az ő kegyelméhez, melyben állunk és dicsekedünk az Isten dicsőségének. a igazulunk meg, és ott lesz a békességünk. Jézus Krisztus által. Ilyen nincsen másik út. Mindenki akarja ezt a békességet. Mindenki akarja azt a, a megnyugvást, hogy, hogy ő, hogy nincsen vádlás az ő életén. Hogy Isten nem fogja őt megítélni. Nem fogja őt kárhoztatni. Hanem azt mondja ránk Isten, hogy igazak vagyunk. Mindjárt vágyunk erre. És hogy lesz? Úgy, ha ezt elhisszük. Úgy, ha elhisszük, hogy Jézusunk keresztül ez a miénk. Hogy ő mindent elrendezett. Ez Jézus Krisztus által van. Megigazulván hit által. Hittel megyünk, és ezt elfogadjuk. oda odalépünk, és azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, és bocsáss meg nekem, és, és add nekem a Te igazságodat. Nem történhet ez másképp. Nem lesz meg másképp. Nem alkalmazhatunk egy új tervet. Nem alkalmazhatjuk az új ötleteinket. Há, hogy majd így talán békességem lesz. Na majd ezeket is ezeket elkezdem megtenni. Majd most már erre oda fogok figyelni. Nem fog működni. A békességünk ugyanúgy hitáltal fog eljönni. Hogy leszünk fiak? Az ige azt mondja, hogy mindazok, akik kívül vannak az ígéreten kívül, azok nem fiak, hanem fagyjak azok, azok nem örökösök, azok távoliak. És mit mond, mit mond az ige? Hogy leszünk fiak. Hogy leszünk az ő gyermekei. Hogy leszünk idegenből, ugye közeliek. Hogy leszünk, hogy leszünk az ő népe. Galata 3.26 ezt mondja, mert minnyi Isten istenféjé vagytok, Krisztus Jézusban való hitáltal. Megint ezt látjuk. Hitáltal. Hitáltal lépek oda Istenhez, hitáltal közeledek, és elfogadom ezt, hogy én most már örökös vagyok, én most már fiú vagyok. És minden bűnöm meg van bocsájtva. Ezt látjuk a tékozó fiúnak a történetében. Elment. Eltékozott mindent. Távoli lett, idegen lett. De azt látjuk, hogy amikor visszajön, az apukája visszafogadja őt. És nem egy szó lesz, nem egy béres lesz, hanem a fia. gyűrűt húz az újjára, felöltözteti, és egy hatalmas bulit rendez a tiszteletére. El kellett fogadnia ezt, csak hitáltal, hogy ez megtörténik. Hogy leszel Istennek a fia? Hogy leszel az ő gyermeke? Hitáltal. Hogy lépsz ebben, hogy én ezt elhiszem. Nem dolgozol érte, nem cselekszel érte, hanem hiszel. Hogyan közeledhetünk Istenhez? Efézus 3.12. 12 Akiben van a mi bátorságunk és bizadalommal való menetelünk Istenhez, az ő benne való hitáltal. megint csak hitáltal. De áh, akkor nem közelethetek Istenhez. Hiszen mit tettem, Uram? Ah, tudnád, hogy milyen az én életem. hitáltal kell mennünk. Ezt mondja az Ige, hogy hitáltal közeledünk. Hogy bízunk abban, hisszük azt, hogy Jézus, ami kérjük, akkor megbocsát, és nem kell valamit először felmutatnom, nem kell helyrehoznom, nem kell valamit előre küldenem, valami jó cselekedetet, hogy Uram, nézd meg, mit tettem, de én hozom ezeket a jó dolgokat, és akkor talán majd elfogadsz. Nem. Megyünk hitben, kilépünk, hogy Uram, vétkeztem, bocsáss meg, elrontottam, megbántam, Uram, kérlek, és kilépünk, hogy Uram, itt vagyok, és nem tudok mit hozni, csak egyszerűen hiszem, hogy te megbocsájtasz nekem. Hitáltal közeledünk. Nincs más út, nincs más lehetőség, ahogy közeledhetünk Istenhez. Csak a hit útján. Hogy leszünk közösségbe Istennel? Ephésus 3.17 Hogy lakozzék Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Hogy leszünk közösségbe? Hogy lakik Istenem a szívünkben? hitáltal. Hitáltal lépünk ki. Hitáltal hívjuk őt be, hitáltal térünk meg. Uram, uram, bocsáss meg. Bűnös vagyok, gyere az én szívembe. Vegyél lakozást. És ugye mind-mind hitáltal, hitáltal jön a szívünkbe. Nem azért foglalja el a Isten a szívünket, nem azért költözik az életünkben. Mert nagyszerűek vagyunk, meg különlegesek vagyunk. Mert valamit tettünk, vagy valaminek megfeleltünk. Valamit megértettünk, vagy valaminek a tulajdonába lettünk. Valamilyen szintre eljutottunk, nem, nem, nem. Hanem azért, mert hiszünk. Mert hit által elfogadjuk, mert hiszünk, hogy ő meghalt értünk a keresztén. A Galata 3.1-ben azt olvassuk, mert az igaz ember hitből él. Az Efizus 2.8-ban azt olvassuk, mert kegyelemből tartottatok meg, hit által, és ez nem tületek van, Isten ajánltéka ez. Noénak kellett építenie egy bárkát, hogy megmeneküljön. És kinek volt nehezebb, szerinted? Nem kell házolni, Noénak vagy nekünk. Noénak tényleg ott volt, hogy építs meg. Voltál sok-sok éve, hogy megépítse. És el kellett kezdenie építeni ezt a hatalmas hajót, vagy bárkát, hogy megmeneküljön. Én nekünk nem kell megépíteni ezt a bárkát. Nekünk nem kell megépíteni valamit. Hanem el kell csak fogadnunk valamit. Kinek van nehezebb dolga? Talán azt mondanák, hogy hát azért nagyon-nagyon csak -nagy nehezebb lenne, vagy nehezebb volt. Azért egy ekkora hajót megépíteni, most Rászámni egy száz évet az életemből azért ez nem kis kihívás. És hát nem voltak sokan rá erre, tehát nem tudtam meghívni az egész válasz. Ugye gyertek, jetsünk össze, itt egyéni egy bárkát, itt gyorsan, mert nem sokára özönvíz lesz, és segítsetek nekem a fát hordani, meg beszurkozni, meg stb. stb. Ugye ezt ugye ő és egy gyermekei építették meg. Tudod, időnként úgy látom, hogy, hogy, hogy olyanok vagyunk, hogy időnként inkább építenek egy párt, mint elfogadjuk azt, hogy Isten egyedül azt kéri az embertől, hogy higgyünk az ő fiában, higgyünk Jézusban. Mert néha úgy gondoljuk, hogy ez nem lehet elég hogy Isten csak ezt kéri, vagy Isten ezt mondja nekünk. Nem lehet elég, hiszen ez túl kevés, ez túl egyszerű, ez túl könnyű. És ott van az én életem, ott az én szívemnek a sötétsége, ott van az én bűneimnek, ott vannak az én bűneim, aminek se is se száma, és nem is tudod, hogy nekem milyen harcaim vannak. Ez nem lehet. És ugye inkább úgy jön vele, hogy építek valamit, mert talán az majd elég lesz. Hogy majd az megelégíti Istent. De ugye ez ember, ilyenek vagyunk, hogy olyan könnyedén megtévesztőhetőek vagyunk. Mert ott vannak bennünk mindenféle vádlások, lelkiismeretfurdalás, jön a sátán is kárhoztat, jön a világ, jön a vallásosság és mindenféle dolgokat zúd itt a fejünkre, hogy mit kell tenned, hogy megmenekülj, hogy építs valamit, építs valamit az életedben, kezd valamit az életeddel, hogy megmenekülj. A hited az kevés, szép-szép, de hát azért most már valamit kéne csinálnod, ez kevés, ez nem lehet elegendő. és ugye ott van az a vádlás, hogy hát egyébként is, hogy mondhatod azt, hogy elég ez a, elég ez a hit? Olyan sokat kételkedsz, olyan sok hitetlenkedés van benned, olyan sok bukás van az életedben, és emlékezz vissza, milyen voltál, mit tettél tegnap. Én a te hitet. Azt gondolod, hogy ez elég? Azt gondolod, hogy ez megmenthet téged? Milyen milyen könnyen eltántorodunk ettől az úttól. De emlékezz vissza, hogy mi az, ami számít. Hogy mi az, amihez nekünk szabnunk kell az életünket. Mi az, ami, ami nekünk ad egy, egy vezetés, vagy egy vagy irányítást. Az érzéseim, hogy én mit érzek. Nagyon sok minden kavarok bennünk, nem? Elpukunk, rossz, rossz dolgokat csinálunk, ott van bennünk ez a vádlás, borzasztóan érzem magam, lelkiismert ismertfúrdalásom van. És ugye ez rendjén is van, legalábbis is remélem, hogy így érzed magad, amikor elpuksz. De ez így is van rendjén. Ugye az érzéseink azok azt mondják, hogy hát én eltűnök innen a föld színéről, Hogy... Hogy mernék bátjének a szem elé is kerülni, ez nem bírom el, nem tudom elhordozni. Ugye az érzéseink azok nagyon, nagyon magasan és nagyon mélyen tudnak lenni, és nagyon gyorsan tudnak ezek váltakozni. Oha, igen, jó az úr. Következő pillanatban már lehet, hogy ah, én borszasztó vagyok, én nem is közelhetek Istenhez. Aztán hallunk mindenféle dolgot, ami befolyásolhat minket. A világtól, a vallásosságos, vallásos emberektől mondják azt, hogy hát nézd meg minket. Mi nem tettünk ilyet, mi soha nem is tennénk ilyet. Gondolja farizeusokra, hogy a bűnösökkel eszik Jézus. Hát, mi, meg is, mi is érintjük őket. Mi is megyünk be a házukba. Hát, belükendni, ne vicceljetek meg. Mi fogjuk a köntösünket, hogy ho csak a köntösünk se érem hozzá. Mi, mi nem válunk vők semmi közösséget. Te, te meg milyen vagy? Te meg meg is tetted. Ugye ott van, rögtön megyünk össze, és hogy jó picinek érezzük magunkat. És aztán jön a cimborán a sátán, ugye, aki azt mondja, hogy te nem nevezheted magad kereszténynek. Hiszen egy keresztény nem teszi ilyet soha. Ő nem gondolkozik így. Hát hol van a te hited? Amit tettél, az elfogadhatatlan, és teljes mértékig megbocsáthatatlan, és biztos, hogy benne, hogy Isten sem fog neked megbocsájtani. És a sátán ugye ezt szépen beteszi a mi fejünkbe. És el fogunk veszni. Rángzódul minden, minden, minden. Igaz? És sokszor ezek irányítanak. Sokszor ezek után megyünk, de Noé mit tett? Ő engedelmes volt. Ő azt tette pontosan ugyanúgy, amit Isten szava mondott neki, és nem tért el attól, nem másította azt meg, nem hozta be az ő ötletét, nem hallgatott másokra, a világra, a kárhoztatásra, a saját érzéseire, hanem ment, és azt tette, amit Isten mondott. Tudod, egyedül az számít, amit Isten mond nekünk. Egyedül az számít, amit az Isten égéje mond, és semmi más. Nem az, amit az emberek mondanak, nem most az, az, amit te érzel. De Peti, én olyan rosszul érzem magam. Isten nem ismerd az én szívemet. Hála Isten, hála Isten, te se ismerd az enyémét. És tudod, mégsem ez számít, hanem azt számít, hogy Isten mit mond rólunk. Hogy lesz békességünk, hogyan leszünk megigazítva, hogy leszünk Isten gyermekei, hogy közeledhetünk hozzá, stb. stb. És abban azt látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy gyere hozzám, közeledj, hitáltal. Hogy az igaz ember hitáltal fog élni. Hogy hitáltal élt Noé, és hitáltal járt Isten és nem, nem számít semmilyen vádlás, vagy körülmény, vagy bármi más. Az ige azt mondja nekünk, ha te hiszel, akkor igaz vagy. És pont. És ennyi. Ha te hiszel, akkor meg van bocsájtva minden bűnöd. Ha te hiszel, akkor Isten gyermeke vagy. Ha te hiszel, akkor meg vagy igazítva, és az ő fia vagy. És pont, és vége, és nincs de. Nincsenek érzések, nincsenek, nincsenek más vélemények, nincsen kárhoztatás, bármit mondott ez a világ, nincsenek vallásos emberek, nincs. Nem számít. Ami bárkánk, Jézus Krisztus, akiben el vagyunk rejtve, akiben meg vagyunk védve akiben teljes biztonságban lehetünk. És minden ítélettől meg vagyunk védve. Noé teljes biztonságban volt. Noé teljesen, és az ő családja teljesen meg volt védve. Azt olvassuk, hogy Isten az, aki bezárja a az ajtaját. Isten az, aki bezárta ezt az ajtót. Nem Noé zárta be, hanem Isten zárta be ezt az ajtót. Bárki csatlakozhatott volna. Az utolsó pillanatban is. Még amikor így emelkedtek fel az ajtó. Nagy recsegés, lopogás, mindet. Oh, ez komoly. Beugrok. Megmenekült volna. No én nem, lát, nem álltott az ajtónál egy, nem tudom, egy orszadóval, vagy nem tudom, valami oroszlánnal. Lerúgtak. Ne. Még ott volt ránk gyerek nyújtom a kezemet, még, még, még bejöhetsz. Addig még mindig megvolt az esély. És Isten az, aki bezárja ezt az ajtót. Isten a legvégsőkig kivárt. És mindig, amíg élünk, mindig van lehetőség visszajönni Istenhez. Rohanni az utolsó-utolsó pillanatban is. Az utolsó-utáni utol, ut, pillanatban is. És meg lehet térni, vissza lehet szaladni Istenhez. Még mindig meg lehet gondolni magát, meg, meggondolhatja magát az ember. Az ajtó nyitva áll. Még nem késő. Akkor késő már, amikor Isten bezárta az ajtót. Akkor már nincs lehetőség. És nekünk mikor késő, akkor késő, ha meghalunk, vagy ha Jézus visszatért, akkor, akkor már nem tudunk mit csinálni, akkor már nem tudunk mit tenni. De ész még? Azt hiszem, igen. Visszajött Jézus, meg sajnos nem. Akkor bejöhetsz a bártába. Akkor visszajöhetsz Istenhez akkor mindig mehetünk az ő nyugalmába. Még mindig lehet közeledni ő hozzá. Mit tehetünk? Róma 10.17, ezt mondja, azért hit, hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Mit tehetünk, hogy megerősödjünk? Mit tehetsz ebben, hogy te megerősödj a hitedben? Hallatni kell magunkkal Istennek az igéjét. Hallast, hallast az igét. Legyen gondod rá, hogy halljad Istennek a szavát. Gondos, hogy arról, hogy Isten igéje jöjjön az életedbe, hogy folyjon az életedbe, hogy járja át az életedet. Mindenhol. Azzal kelni és azzal feküdni. Olvasni, bevinni, hallgatni, mindenfajta módon, ahogy csak lehet hogy amikor szükségünk van rá, akkor az működjön. Mert tudod, sokszor ezért bizonytaladunk el. Ezért bizonytaladunk el az Istennel való járásunkba. Bajon Isten megbocsájt? Vajon Isten meghallgat? Vajon Isten szeret engem? És tudod, ha olvasod az igét, ha ismered az ő igéjét, akkor látni fogod ezt minden oldalon szinte, hogy Isten szeret hogy Isten szeret téged, és kegyelmes hozzád. És, és nem utasít el. És ezért fontos. Mert olyan sokszor ebbe elbizont adunk. nem imádkozom, imádkozhatom ezt. Mertek Istenhez, hát olyan rég nem tettem. Vajon Isten mit mond, ha újra megnyitom a Bibliát? Hogy újra elkezdem olvasni, és újra elkezdek gyülibe jönni, és imádkozni. Vajon Isten mit fog mondani? De Isten nem ember. Mert lehet, hogy én azt mondanám, hogy hát már olyan rég nem voltál, tudod, inkább ne is gyere. És így gondolkozunk, nem? Hogy Isten biztos ilyen, mert én ilyen lennék. Tudod, nem voltál még egy pár hónapja, hát azért tudod, nem lenne pofán visszajönni. Komolyan, nem szégyenled magad. Én mi így gondolkozunk, de Isten nem. És azt mondja, hogy de jó, hogy jöttél. Gyere én hozzám. Gyere vissza. És amikor Ismered az igét, mikor olvasod azt, ezt fogod látni. Isten nem küld el, hogy ő szeret, hogy ő von magához, és akarja ezt. És hat fejezzük be egy illusztrációval. Istennek az igényét, azt látjuk, hogy, hogy úgy is látjuk bemutatva, mint a vizet. Az ige, az ő szava a vízhez van hasonlítva. Jézus azt mondta, hogy aki szomjuzik jöjjön én hozzá és idő. És azt is mondta, hogy e, a szamári asszonynak. Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjózik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjozik. Hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek útfeje lesz ő benne a víz, az Isten ígéje, az nagyon fontos létszükségletünk. Abban az időben is az embereknek nagyon-nagyon fontos volt. A víz egy jó kút, egy piszforás forrásvíz aranyat ért. Harcok mentek érte. Jákobnak a pásztorai ugye, összevitáztak. Ment a harc. Ábrahámnak is a pásztorai összevitáztak, lótpásztoraival is. Ment a harc a kútért, a friss vízért, a jó minőségű vízért. Mert az, ez volt az életük. Ha nincs víz, meghalnak ők is, és meghalnak a jószágok is. Oda mindenük, oda a gazdagságuk, oda az életük. Nagyon fontos volt a víz abban az időben. Nagyon érdekes, hogy ma lehet hallani sok mindent, hogy mennyire nagyon fontos a víz. Mennyi de nagy kincs, hogy lehet, hogy sok 10-20-30 év múlva, ha még nem jön vissza Jézus, akkor a víz nagyon nagy kincs lesz. És nagyon óvnunk el és véd, vi, vi, vigyázzunk erre. Ma nagyon hétköznapi, nem? Oda mész a csaphoz, megnyitod, hál' is, hogy jó a víz. Ennyi kőzik is egyet. És megnyitod, és ihatsz belőle. Én nincs semmi probléma. Nem kell elmenni egy messzi úthoz, a nőknek sokféle edényel ott a válukon, a fejükön, vagy nem tudom, és megmeríteni, felég és aztán hazavinni. És amikor újra elfogy, akkor újból elmenni. Hanem nagyon egyszerű és nagyon ott van, nagyon közeli lett. És azt is tudjuk, hogy a víz ma már, ugye az orvostudománynak, a tudománynak köszönhetően, nagyon fontos az életünkhöz az egészséges élethez. Hogy nagyon sok mindenre hatása van a szervezetünkben. Ugye nyáron hallod azt, hogy akkor nagyon meleg vagy, nagyon sokat kell vizet inni. Kiangsorztam, hogy vizet inni. De egyébként is, hogy naponta több liter vizet meg kellene inni egy embernek. Mert ugye, az nagyon sok mindent nagyon sok mindenben segít, hogy az ember egészséges maradjon. És ugye nagyon sok helyen ezt hallod, hogy tényleg sok folyadékot vigyél be, sokat igyál. És nagyon érdekes, hogy akkor még nem tudtuk, vagy nem tudták, hogy a, víz ilyen hatása is, a víznek ilyen hatása is van az életünkre, a testünkre, a fizikai életünkre. Tudták, hogy szükségük van, különben meghalnak. De mi már tudjuk azt is, hogy milyen hatása van, hogyha mondjuk mi nem iszunk. Az agyunk 75%-át a víz alkotja. A testet hőmérsékletét a víz szabályozza. Ez ugye egyszerű, lázas vagy, sokat kell inni. Igaz? A vér 83 át alkotja. Segít a méregtelenítésben a víz. Figyelj! A csontjaid 22 át ezt teszik ki. A víz kipárnázza az izleteinket. A víz segít a táplálékot és az oxigént a sejtekhez jutni. A víz benedvesíti az oxigént a lélegzéshez. Segít a táplálék energiává átalakításában, átalakításába, védi és kipárnázza az életpontosságú szerveket, segít a testnek a tápanyagok felszívódásában, és az izmait 75%-át ezt teszi ki. Segít a méregtelenítésben, ezt lehet, hogy nem olvastam fel. Ez is egy pontos dolog. Milyen, milyen érdekes ez igaz, hogy a víznek milyen milyen nagy része van ugye, az életünkben. Most ezt nem is tudom, ugye a testünk ugye, hány százalékban, nagyon nagy százalékban ugye, vízből van. A víz mennyire fontos, mennyire lényeges. És csak néhány dolog, amit ki szeretnék emelni. Ugye, ha sokat iszol, Sokat fogsz písérni, igen, de segít a méregtelenítésben. Én nagyon odafigyelek, hogy sokat igyak. Tényleg nagyon, nagyon sokat igyekszem inni. És nagyon érdekes, hogy érzem, hogy jobban is, tehát jobban érzem magam. Hogy jobban működök. Az agyam, a testem, mindenem. Sokat kell járnom, de jobban is működök. És azt mondják, hogy ez segít a méregtelenítésben. Átmossa a szervezetünket, és kimennek belőle a mérges tucok. Az Isten igéje, az segít a mérektelenítésben Ez vicces. Segít abban, hogy ne legyen mérges. Segít abban, hogy ne legyél haragvó. Hogy meg tudj bocsájtani. Az Isten igéjében azt látjuk, hogy mi bocsásunk meg. És milyen érdekes, Jézus azt mondta, hogy mi bocs, legyünk gyorsak arra, hogy megbocsássunk. Bocsássunk meg, ahogyan ő is megbocsát nekünk. Mert ha nem bocsátunk meg, ő sem bocsát meg nekünk. És azt is látjuk, hogy amikor mi nem bocsátunk meg, akkor mi nem azzal a másikkal, nem annak a másiknak teszünk rosszat, hanem saját magunknak. Mert az a meg nem bocsátás, ami bennünk van, az haragot szül, mérget És fizikailag is igaz, hogy mérget termel a szervezetünk ilyenkor. De az Isten igéje, az ő, az Istennek a, az a élő vize, az átmos minket méregtelenét. Ez a magyar, ez a magyar, nem leszünk, ne legyünk, nem, nem leszünk mérgesek. Isten igéje megtisztítja a szívünket. vidbe be, vigyük be az életünkbe. szabályozza a testünknek a, a hőmérsékletét. <kül> Időnként ízlik a testünk, nem? Hogy egyrészt lehet, hogy harag van bennünk, lehet, hogy van bennünk kívánság, vannak vágyaink, tisztátalan vágyaink, tisztátalan kívánságaink, és úgy érezzük, hogy a testünk lángol, és egyszerűen meg akarja tenni. Isten igéje, az be fogja állítani ezt a hőmérsékletet. Isten igéje, le fog hűteni. Isten igéje, az beállítja. Milyen érdekes ez, nem? Hogy, hogy a víz az, az a folyadék az, ami segít, hogy, hogy normális hőmérsékleten legyen a testünk. Hogy amikor valaki nagyon lázas, beteszik a hűtőfürdőbe. Voltam -e már ilyen? Csináltak már veled ilyet? hogy gyerek volt-e biztos? az nem egy kellemes dolog. Emlékszem, amikor a, egyszer Balatonon nyaraltunk, és, és a lányok elkaptak valami nyavaját, és mind a hárban egymás után. És emlékszem, hogy hát mit csináljunk? Majdnem 40 fokos láz, nem megy le. Hát itt a Balaton. És bementem a katussal, fogtam így a kezembe, és ugye szép lassacskán, Ugye először nem tetszett neki, de utána meg alig akart ki jön, ilyen este fél-tíz kórhépződöttek el, viszem a gyereket, és üvölt. A néztek, hogy mit csinál az a szülő Tudod, egy 20 percet voltunk benne, körülbelül, lehet, hogy annyit se nem tudom. És gyönyörűen levitte neki a lázát. Nagyon jó, meleg volt a víz, tehát, nem, tehát ilyen esti Balaton kánikulába, majdnem 30 fokos. Szép fogadatosan, és gyönyörűen levitte neki a lázát. A víz. Így, tudod, Istennek az igéje. Tud, amikor harcolsz a testeddel, amikor harcolsz a vágyaiddal, a kísértéseiddel, ott küzdesz, hogy tedd, ne tedd, mert harag, haragvás van benned, vagy, vagy, vagy olyan vágyaid vannak, amik, amik nem tiszták, amik nem Istentől vannak. Isten igéje. Az körül, az, az lehűt téged. Ez le fog csillapítani. amikor így nagyon felforrósodunk. És tudod, ezért fontos, hogy legyen bennünk Isten igéje, hogy vigyük be Isten igéjét. Mert ha nem tesszük, akkor a testünk csak itt is időnként, és megy is, ő dolgokat tesz. És ugye eh, Azt is látjuk, hogy az izmokat is milyen nagy részben vízalkotja. Azt is látjuk, hogy milyen nagy vértékig megvéd. És ebben már nem fogom belemenni. De Isten igéje erősé tesz, és Isten igéje meg fog védeni téged. Nem a súlyzó fog erősíteni. Hanem Istennek az igéje. És tudod, nem a k fog megvédeni. Hanem Istennek az igéje. És ezt tudod, olyan igaz, hogy az, amikor beviszed Isten igéjét, az körbe fog venni. Az olyan lesz, mint, mint Noé idejében, vagy Noé előtt az a vízburok. Ez megvéd a káros sugárzásoktól. Megvéd mindenféle olyan dologtól, ami, ami tönkre tenne. Az igen. Az ig a, a víz körbefonja, megvédi a, az életfontosságú szerveinket az igen meg fog védeni. Megvédi a gondolataidat, megvédi a szívedet. Megvédi a szemedet, a füledet, meg fogja védeni. Amikor körbeveszed magad. Mert az igét hallod, az igét nézed, az igéről gondolkodsz, az igét viszed a szívedben, És ez meg fog védeni. De véd be. Így áll sokat. Így vizet, Peti így áll sok vizet. Így állt Istennek az igéjét. Mennyit, mennyit iszol naponta? Egy liter, egy pohára? Ez nem elég. I Ott az igény, minél többször. A lányainkkal mindig mondjuk nekik, hogy lányok, ígyetok, ígyetok. Fontos, hogy ígyatok. Mindig viszik a kis flakont az iskolába, de sokszor látjuk, hogy nem túl sok hiányzik belőle. Ilyen, így, áll, így áll, Fontos. Isten így kiabálja nekünk. Ha hit hallásból van, hallgassd Isten szavát, hogy ne minden más befolyásoljon. Ne minden más vigyen minket. nem minden másra hallgassunk, hanem az igére. És akkor az működni fog. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked. köszönjük neked az igédet. És tényleg annyira, annyira különleges az, és annyira egyedi. És köszönöm, Uram, hogy, hogy mi tudományosan is így láthatjuk már, hogy mennyi minden bizonyítéke áll az mellett, hogy, hogy milyen jó hasadot hoztál te, Uram. Hogy Jézus nem véletlenül beszéltél, hiszen beszéltél el ő, hiszen te. Te teremtettél minket, Te ismered a mi testünket, hogy hogy vagyunk összerakva, hogy mire van szüksége a testünknek, és, és köszönöm, hogy ez igaz a lelki, a lelki testünkre is, a lelki világunkra is, hogy, hogy ahogy a testünknek szüksége van vízre, ugyanúgy a belső emberünknek, az új emberünk neki szüksége van az élő vízre, a Te szavadra, a Te igédre. Uram, segíts nekünk, hogy Komolyan vegyük ezt, hogy, hogy ígyunk, ígyunk, az élő vizet, és, és segíts nekünk oda magunkat, hogy minél többet. Hogy ez nem törvény, hanem egyszerűen ettől leszünk egészségesek, hogy, hogy ez az, ami fog minket előrevinni. Uram, köszönjük neked a te szavadat, és köszönjük, hogy itt adhatjuk a kezünkbe, hogy olvashatjuk bármikor. Köszönjük, hogy nem kell titokban tennünk ezt. Köszönjük, hogy nem kell valahol nagyon nehéz módon, titokban beszereznünk egy Bibliát. Köszönöm, hogy lehet a mobilunkon, lehet a, a, a, a zsebünkben, lehet a bárhol, kicsi, nagy, bármilyen fordításban. Köszönöm, Uram, és add, hogy jól bánjunk ezzel. Kérünk, Uram, hogy áld meg a népedet, és önts ránk a Te igédet, önts ránk a Te kegyelmedet, Úr Jézus. A Te nevedben imádkoztunk. Amen.